не з болем полядав на свої вироби, яких ніхто не брав. Бо хто ж візьме, коли гроші султан справді проциндрив? Народ усе більше хвилювався. Гоманів чекали приїзду Ібрагіма. Біля султанського палацу тим часом чинилося не менше Вереміє, ніж на базарі. З самого ранку біля головних воріт Зліва стояли вишиковані кінні спаги, ті, що служили султанові на землі, ті маріоти і заїми, справа яничари. Очікували виїзду султана. Повинна була відбутися церемонія цілування султанської мань. Падешах довго не появлявся. Врешті відчинилися ворота. Але замість нього вийшов начальник охорони султанського плаща перед собою на дрючку, він ніс Ібрагимову шубу. Здибилися враз коні з пагією, обурені комонні, готові були ринутися у ворота і відчинити розправу над султаном за ганьбу, але тут почулося... Голосна команда яничараги Нуралі до зброї і спинилися спагії, розгублений капуага, тобто церемейстер, схопив в руки шубу і підніс її для цілування Алайбегові. Той зблід від обурення і зневаги, і не знати, чим би все закінчилося, Якби не закричали яничари. «До падишаха! хто поперед нас сміє цілувати султанську мантію. Зчинилася Буча. Вартові капеджії побігли у двір доповісти Ібрагімові про небезпеку. Султан зачув підозрілий крик і тремтів усім тілом, дізнавшись про причину яничарського бунту. Він наказав негайно стяти голову. Церемонії майстеру Капуага був страчений прилюдно, заспокоєні яничари, юрбами подалися на бадестан відкривати замість Ібрагіма Султан Мезади. Тобто султанське торжество. Чорбарджі Алім ішов попереду свої орти, бондючний у дорогому контуші, темним поглядом. Поводив на торговців, і вони нітали, замовкали, на бедстані знали звички найближчого поплічника Яничар-Агі. З того часу, як Аліма призначили Чорбаджиєм, минуло кілька років. Він міцно увійшов у довір'я Нуралі. Гроші щедро капали у його скарбницю, яку він тримав, у багатого ювеліра на Бадестані Щодень, щорік згасала жадоба воювати. Інші перспективи всміхалися тепер лицарів, знав Алім. При першій нагоді Яничар Ага стане великим візиром, а він тоді піде на його місце. Та й не було рації при султанові Ібрагімові рватися до бою. Ті часи коли достатки і славу яничари здобували на війні, пішли в небуття. Тепер посаду і звання можна було купити, а гроші кмітливим пливли звідусіль. Хабарі приносили воїни, що викуплювалися від походів, і родовиті турки за право вступу в яничарський корпус, бо тут краща плата, ніж у спаю. І кари, і смерть не такі страшні. Комонних б'ють у п'яти, яничарів по спині. Комонних на кіл саджають, яничарів топлять у Босфорі. Хабарі приносили і злочинці, яким у яничарському корпусі узаконювалися грабунки і вбивства. А вже справжнє багатство прибувало чербадживі на документи загиблих у боях воїн. Яничарам дозволяли одружуватися і купувати землі. Казарми порожніли, воїни ставали власниками. Алім не одружувався. Він вдовольнявся полюбовницями і отримував їх у розкішному конаку біля Атмейдану. Чорбаджі прямував до воріт базару. Там біля головної брами над якою розпростер крила, висічений на камені візантійський орел, він стане поруч з Нур-Алі, проголосить відкриття базару, а потім вибере найкращі подарунки для коханок. Діамантові намиста є шовки. Алім не помітив старого крамаря, що стояв за солов'яним крісельцем, на якому розкладені були коштовності, Хюсам прикипів до нього поглядом, де бачив це обличчя. Чиє воно, і, напевно, вихователь, і колишній приймак ніколи б не зустрілися, якби якийсь яничар не помітив майстерно вирізьбленого амулета, в сердечку якого горів діамант. Списаний ледь помітною тонкою в'яз'ю. Яничарові очі жадібно блиснули. Він глянув на стривоженого ювеліра, Спитав, звідки воно. — Я ювелір сам зробив. — Ти ювелір? — зареготав яничар. — Ювеліри там, на бадестані, а ти злодій, Бо якби ні, то став би поруч із своїми цеховими. Я не цеховий. То яке ти маєш право продавати такі коштовні речі поза цехом? Алім повернув голову, зупинився. Що там? Я не пошкодував, що привернув увагу Чорбаджія, тепер Амулет дістанеться йому. Він притьмом сунув за пояс коштовність, і тоді закричав юсам: Віддай. «О, Аллах, я працював над ним сорок ночей!» Алім простягнув руку. Я не слухняно віддав Чорбаджиєві амулет. «Ти звідки береш такі речі?» Глянув Алім з підлоба лоба на старого. Він не впізнав його. Бо й годі було впізнати. Хю сам висох, згорбився. Обличчя втопилося в худлатій бороді. Тільки отчі звідкись були, Алімові знайомі. Хрю сам затрусився, простягнув обидві руки, схлипнув. А Алі, більше сліг, не міг видавити з горла. Перед ним стояв той, який колись кликав його батьком. «Звідки ти маєш такі речі?» Придивлявся Чорбаджі до Амулета. О, він не сподівався аж такий дорогий подарунок принести сьогодні верлоки з Лейці. Але звідки в цього же бракує?